Розділ. Другий. Коли я увійшла, Ашок сортував величезний стос газет, складаючи їх у нумеровані стопки. Він випростався з усмішкою. «Що ж, вітаю вас, міслоїзо. Як пройшов ваш перший ранок у Нью-Йорку?» «Дивовижно. Дякую. Ви наспівували «Let the river run», мандруючи вулицями?» «Я сторопіла. Звідки ви знаєте?» Усі так роблять, коли вперше приїздять на Мангеттен. Дідько, навіть я так іноді роблю, хоч і не виглядаю, як мелані, гріфіт. Поблизу геть немає продуктових магазинів, мені довелося йти пішки близько мільйона кілометрів, щоб випити кави. До того ж, я й гадки не маю де купити молоко. Міс Луїзо, варто було спитати мене ходіть сюди. Він жестом указав за свій стіл і відчинив двері, покликавши мене до темного, обшарпаного та захаращеного офісу, котрий диссонував з латунною та мармуром вестибюля. На столі стояв ряд екранів спостереження. Серед них був старий телевізор і величезний обліковий журнал, а також чашка, декілька книжок із м'якими обкладинками та безліч фотографій усміхнених беззубих дітей. За дверима стояв старезний холодильник. Ось, беріть, потім повернете. Усі швейцари це роблять? Ніхто так не робить. Але в лавері все інакше. Тож, де люди роблять покупки? Він скривив обличчя. Люди в цьому будинку не роблять покупок, міслоїзо. Вони навіть не думають про покупки. Б'ються об заклад, добра половина з них вважає, що їжа вже готова, просто з повітря з'являється на їхніх столах. Магія! Він озернувся, знизивши голос. «Ставлю на те, що 80% жінок, що тут живуть, уже років п'ять не заходили на кухню. Зауважте це, а половина жінок взагалі не харчується». І крапка. Коли я здивовано витріщалась на нього, він знизив плачима. «Багатії не живуть, як ми з вами, міслоїзо, а багатії Нью-Йорка? Що ж, вони не живуть, як будь-хто інший». Я взяла пакет молока. Вам доставлять все, що забажаєте. Ви звикнете. Я хотіла запитати його про Іларію та місіс Гопнік, котра, як з'ясувалося, геть не була місіс Гопнік, а також загалом про родину, котру мені належить зустріти. Але він помітив когось у коридорі. Ну, доброго ранку, місіс Девіт. Що всі ці газети роблять на підлозі? Це місце схоже на жалюгідний газетний кіоск. Перехідна стара роздратовано цикнула на стоси Нью-Йорк Таймс та Уолл-стріт-Джорнал, котрі чоловік не закінчив розпаковувати. Незважаючи на ранню годину, жіночка була виряджена, немов зібралась на весілля. Малино-ворожеве пальто, червоний капелюх-таблетка та величезні строкаті сонячні окуляри на її маленькому зморшкуватому обличчі. У руці вона тримала повідок, на котрому вела мопса, що хрипів і войовниче дивився на мене. Принаймні мені так здавалося, адже насправді його очі були спрямовані у різні боки. Я нахилилася, щоб допомогти Ашокові прибрати газети з її шляху, але пес із гарчанням стрибнув у мій бік, тож я відскочила на <зад>, ледве не перечепившись через Нью-Йорк Таймс. Ай, заради Бога. прокректав тремтячий, але владний голос. Ви мені ще собаку засмучувати будете? Зуби мопса ледь не зімкнулись на моїй нозі, моя шкіра й досі відчувала його дихання. Благаю, подбайте про те, щоб до нашого повернення цього безладу тут не було. Я вже не раз казала містерові Овіцу, що ця будівля йде до занепаду. І Ашоку. Я залишала сміттєвий мішок біля своїх дверей. Будь ласка, прибери його, інакше весь коридор смердітиме мертвими ліліями. Сам тільки Бог знає, хто посилає лілії як подарунок. Суцільний траур. Діни Мартіне, ходімо. Ашок підняв свого кашкета. Безумовно, місіс Девід. Він дочекався, поки вона піде, а тоді зіркнув на мою ногу. «Цей пес ледве не вкусив мене!» «Так, це Дін Мартін. Краще тримайтесь від нього подалі. Він найзліший мешканець цього будинку. А це вже вам не порожні слова. Він повернувся до своїх газет, переклавши наступний стос собі на стіл, але зупинився, щоб завадити мені допомогти». Не переймайтесь, міс Луїзо, вони дуже важкі, а у вас попереду купа роботи. Гарного вам дня. Він пішов геть, перш ніж я встигла запитати, що саме він мав на увазі. День минув, як у тумані. Ранок я витратила на те, щоб привести до ладу свою маленьку кімнатку, поприбирати у ванні та приставити фотографії Сема, батьків, тріни й Тома, аби додати затишку. Натон повів мене у закусочну біля колумбус серкел, де я їла старілки розміром з автомобільну шину, та випила стільки міцної кави, що мої руки вібрували дорогою додому. Натан показав мені місця, що можуть стати у пригоді. Цей бар працює допізна. У цьому фургоні роблять смачнющий фалафель. А тут можна безпечно зняти готівку. Мій мозок кипів від надлишку нових місць, нової інформації. Десь після обіду я раптом відчула втому та слабкість у ногах, тож Натан, взявши мене під руку, відвів до квартири. Я була щаслива знову опинитися у тихій темній будівлі з ліфтом. Подрімай, порадив він, коли я скинула туфлі, хоча на твоєму місці я не став би спати більше години, а інакше порушиш режим дня. Коли ти, кажеш, повернуться гопніки? У мене потроху почав заплітатись язик. Зазвичай біля шостої, зараз третя, тож у тебе ще є час. Ну ж, бо лягай, скоро знову відчуєш себе людиною. Він зачинив двері, і я з вдячністю відкинулась на ліжко. Я вже майже заснула, але раптом усвідомила, що так і не зв'язалася з Семом, тому повільно потяглася за своїм ноутбуком. Я відкрила меседжер. «Ти там?» Минуло декілька хвилин, і з булькаючим звуком дзвінка з'явився він у залізничному вагоні, схиливши своє величезне тіло над екраном. «Сем. Фельдшер. Людина-гора». Мій новий хлопець, ми як дурні, довго усміхались одне одному. «Привіт, красуне, як справи?» «Добре», – відповіла я, – «я можу показати тобі свою кімнату, але вона така маленька, що, дай Боже, не зачепити стіни екраном». Я повернула ноутбук, щоб він міг побачити мою маленьку спальню в повній красі. «Мені подобається, адже у ній є ти». Я подивилась на сіре вікно за його спиною, і одразу ж уявила атмосферу. Дощ тарабанить у дах вагона, вікна затишно запотіли, дерево, волого, кури за вікном ховаються під візком, що протікає. Сам дивився на мене, і я витрила очі, раптом пригадавши, що геть не фарбувалась. «Ти вже був на роботі?» «Так, мені сказали, що можна повертатись до обов'язків вже через тиждень. Сподіваюсь, я вже буду в достатньо хорошій формі, щоб підняти тіло, не зірвавши шви». Він інстинктивно поклав руку на живіт, саме туди, куди влучив постріл усього декілька тижнів тому. Звичайний виїзд на виклик ледве не вбив його, але зміцнив наші стосунки. І я підсвідомо відчула його біль. «Я хочу, щоб ти був поруч» мовила я, перш ніж встигла себе зупинити. «Я також. Але це лише перший день твоєї пригоди. Усе буде чудово. Уже через рік ти сидітимеш тут?» «Не тут», – зауважила я, – «у твоєму готовому будинкові». «У моєму готовому будинкові», – погодився він. «І ми разом дивитимемося фотографії на твоєму телефоні, а я потільки думатиму». «Боже, за що? Коли вона вже замовкне та припинить розповідати про свій Нью-Йорк? Тож ти напишеш мені?» Лист, повний любові й туги, просочений самотніми сльозами. «Ой, Лу, ти ж знаєш, що поганий із мене письменник. Але я телефонуватиму, і вже через чотири тижні приїду до тебе». «Ти маєш рацію», – мовила я, відчуваючи, як стискається моє горло. «Гаразд, я подрімаю, Я також». Мовив він, я думатиму про тебе. По-брудному та по-еротичному? Або ж по-романтичному в стилі Нори Ефрон? А що з цього не наразить мене на неприємності? Ти добре виглядаєш, Лу, трохи помовчавши, додав він. А ти якось нездорово. Саме так я й почуваюся. Мало того, що втомився, так ще й хочеться вибухнути. Це навіть збиває мене з пантелику. Я поклала руку на екран. І він слідом зробив те ж саме. Я уявила його дотик на своїй шкірі. «Люблю тебе!» Мені й досі було трохи соромно вимовляти ці слова. «І я тебе!» Я поцілував екран, але боюся, ти побачиш лише моє волосся у носі. Я склала ноутбук і з усмішкою поринула у світ з дінь. У коридорі хтось верещав. Я прокинулась, нічого не розуміючи, спітніла частково й досі уві вісні та примусила себе прийняти вертикальне положення. За дверима справді виращала жінка. Моєму запамороченому мозку пронеслися тисячі думок, заголовки про вбивство, Нью-Йорк і те, як краще повідомити про злочин. На який номер тут зазвичай телефонують у таких випадках? Точно не 999, як в Англії. Я тільки марно ламала собі голову, так і не вживши необхідних заходів. Чого я повинна це терпіти? Чого я повинна сидіти та всміхатися, поки ці відьми мене ображають? Ти не чув і половини з того, що вони казали. Ти ж чоловік, у тебе у вухах стоїть фільтр на такі речі. Люба, благаю, заспокойся. Будь ласка, ти обрала недоречне місце і час. Завжди тобі все не те. Завжди тобі заважають сторонні вуха. Може мені купити окрему квартиру, тільки щоб було де з тобою сваритися? Я не розумію, чому ти так засмутилась через ці дрібниці. Тобі треба просто... НІ! Щось гепнулось на дерев'яну підлогу. Від сну не залишилося сліду. Моє серце калатило, мов навіжене. Важка тиша. «Тепер ти скажеш мені, що це була сімейна реліквія?» «Пауза». «Що ж?» «Так, так була». Приглушений схлип. «Мені начхати! Мені начхати! Твоя сімейна історія от-от мене задушить! Ти мене чуєш? Задушить!» «Акнес, Люба, тільки не в коридорі! Ну ж, ми можемо обговорити це пізніше!» Я тихенько сіла на краю свого ліжка. Приглушені ридання, тиша. Я трохи почекала, а тоді підвелася і на шпиньки підійшла до дверей, притиснувшись вухом. Нічого. Я подивилася на годинник. Четверта, сорок шість, вечора. Я вмилася і швидко переодяглася в свою форму. Розчесавшись, тихенько вийшла зі спальні і завернула за ріг коридору. І зупинилася. Далі по коридору біля кухні лежала молода жінка, згорнувшись у клубок. Старший чоловік, обійнявши її обома руками, напівсидів на підлозі. Одне його коліно було підігнуте, а друге витягнуте. Немов він опіймав її, та не втримав ваги. Я не бачила її обличчя, але з-під темно-синьої сукні грубо стирчала довга, тонка нога, а аркуш білого волосся затоляв обличчя жінки. Кісточки на пальцях у неї побіліли від її міцної хватки. Я стала як укопана і мимоволі ковтнула слину. Чоловік підвів погляд. Я впізнала містера Гопніка. «Не зараз. Дякую», – м'яко мовив він. Мій голос застряг десь у горлі. Серце калатуло просто у вухах. Так голосно, що навіть вони, мабуть, його чули. Тож я швидко позадкувала до своєї кімнати. Наступну годину я намагалась відволіктись на телевізор, але моїх думок не покидав образ цих переплетених людей. Я було хотіла написати Натонові, але геть не знала, що сказати. Натомість о 5.45 я вийшла з кімнати, обережно рушивши до головної частини квартири, винувши величезну їдальню, котра була більше схожа на гостюву спальню, та ще двоє зачинених дверей. Я тихо йшла на далекий звук тихої розмови. Урешті-решті я дійшла до вітальні і зупинилась просто перед відчиненими дверима. Містер Гопнік сидів біля вікна, закотивши рукава своєї блідо блакитної сорочки і закинув одну руку за голову. Здавалося, він говорив по телефону. Він жестом запросив мене війти, не припиняючи розмову. Зліва від мене на рожевому дивані, нервово натискаючи на айфон, сиділа блондинка, місіс Гопнік. Вона переодяглася, і я на мить розгубилась. Я зніяковіло дочекалась, поки він завершить розмову, та підведеться, як мені здавалось, не без зусилля. Я зробила крок йому назустріч і потиснула чоловікові руку. Вона була теплою, м'якою і сильною. Молода жінка ні на мить не відірвалась від телефона. Луїза, радий, що ви вже влаштувалися. Сподіваюся, вас забезпечили усім необхідним». «Так кажуть, коли не очікують, що ти будеш щось просити». «Усе просто чудово. Дякую. Це моя дочка. Табіта. Тап?» Дівчина підвела руку, натягнувши щось на кшталт усмішки, і одразу ж повернулася до свого телефону. «Прошу пробачити. Агнес за те, що тут її немає. Вона прилягла на годинку. Голова розколюється. Це були довгі вихідні. На коротку секунду його обличчя затьмарила сумна тінь. Нічогісненько в його поведінці не натякало на те, що я бачила лише годину тому. Він сміхнувся. «Отже, сьогодні ви повністю вільні, а з завтрашнього ранку супроводжуватимете Агнес усюди, куди вона захоче вирушити. Ваша офіційна посада називається асистенка, тож від вас очікується підтримка в усьому, що їй захочеться робити протягом дня». У неї дуже напружений графік. Я би прохав свого асистента внести вас до сімейного календаря, тож ви отримуєте його електронною поштою, одразу з усіма оновленнями. Краще перевіряйте близько 10-ї години вечора. Саме в цей час ми зазвичай вносимо останні зміни. Завтра ви познайомитеся з рештою нашої команди. Чудово, дякую! Почувши слово «команда», я одразу ж уявила собі футболістів, що працюють у цій квартирі. «Ще на вечерю, тату?» тобі-то поводилась так, ніби мене не існує. «Я не знаю, Люба. Я думав, ти хотіла кудись піти. Я не впевнена, що переживу це сьогодні. Мабуть, я просто залишуся вдома». «Як забажаєш. Тільки подбай про те, що Іларія про це знала». «Луїзо, у вас іще є запитання?» Я щасило намагалась пригадати хоч щось. «Ой, і мама попрохалась запитати, чи ти знайшов ту маленьку картину. Міро». «Люба, я на це більше не куплюся. Картина належить цьому будинкові». «Але мама сказала, що це вона обрала її. Вона за нею сумує, а тобі вона навіть і не подобалась ніколи». «Не в цьому річ». Я перенесла вагу з однієї ноги на другу. Не впевнена, чи мене вже відпустили. «Ні, тато, річ саме в цьому. Мама неймовірно сумує. А тобі геть начхати». «Вона коштує 80 тисяч доларів!» «Мамі начхати на гроші!» «Ми можемо обговорити це пізніше?» «Пізніше ти будеш зайняти!» «Я пообіцяла мамі, що вирішу це питання!» «Я невпевнена зробила крок назад!» «Тут немає чого вирішувати!» «Ми з нею розрахувалися півтора роки тому!» «Тоді я й поставив крапку!» «Ой, Люба, а ось і ти! Тобі вже краще?» Я озирнулася. Жінка, яка тільки не увійшла до кімнати, була приголомшливо красивою, хоча зовсім не мала на обличчі макіяжу, а її біляве волосся було зібране у вільний вузол. На її високих вилицях злегка виднілось ластовиння, а форма очей натякала на славянську спадковість. Я пропустила, що вона приблизно мого віку. Вона босоніж підійшла до містера Гопніка і поцілувала його, обвивши шию чоловіка рукою. «Значно краще, дякую!» «Це Луїза», – мовив він. Вона обернулась до мене. «Моя нова союзниця», – мовила жінка. «Твоя нова асистентка», – виправив містер Гопнік. «Вітаю, Луїза!» Я потиснула її тонку руку. Я відчула, як вона дослідила мене очима, немов намагаючись щось зрозуміти. А потім усміхнулась, і я мимоволі відповіла їй взаємністю. «Іларія підготувала тобі хорошу кімнату», Її голос був м'яким, а в акценті ховалося щось східноєвропейське. Так, ідеально, дякую. Ідеально? Ах, тобі так просто догодити. Ця кімната розміром із комірку. Якщо тобі щось не подобається, кажи нам, і ми вирішимо будь-яке питання. Чи не так, Любий? Хіба ти сама не жила в кімнаті навіть менший за ту, Агнес? Мовила Табіта, не відриваючись від телефону. Здається, тато розповідав мені, що ти жила в кімнаті з п'ятнадцятьма іншими іммігрантами. Таб. Голос містера Гопніка був м'яким, але застережливим. Агнес зробила короткий вдих і підняла підборіття. І справді, моя кімната була навіть менша, але дівчата, з котрими я жила, були дуже люб'язні, тому це не створювало жодних незручностей. Якщо поряд добрі та виховані люди, можна витримати все, що завгодно. Чи не так, Луїза? Я проковтнула слину. Так. До вітальні ввійшла Іларія та голосно прокашлялася. Під її білим фартухом ховалася така сама уніформа, як і в мене, вона навіть не поглянула в мій бік. «Вечеря готова, містер Гопнік», – заявила вона. «Іларія, Люба, а на мене вистачить?» – запитала Табіта, закинувши руку на спинку дивана. «Гадаю, я сьогодні залишуся». Вирос обличчя Іларії, миттєво став теплим і ласкавим. Переді мною стояла геть інша людина. «Звісно, міст біто, я завжди готую трохи більше по неділях, на той випадок, якщо ви вирішите залишитися». Акне стояло посеред кімнати. Мені здавалося, що я помітила спалах паніки на її обличчі. Вона стиснула щелепи. «Тоді я хочу запросити Луїзу також повечеряти з нами», – мовила жінка. У повітрі зависла коротка тиша. «Луїзу?» – перепитала Табіта. «Так, було б непогано познайомитися з нею належним чином. У тебе є плани на вечір, Луїзо?» «Ні», – заткнулася я. «Тоді вечерятимеш ти із нами. Іларія, ти сказала, що приготувала більше, чи не так?» Іларія зиркнула на містера Гопніка, котрий, здавалося, був зайнятий чимось у своєму телефоні. «Агнес», – трохи помовчавши, почала табіта, – «Ти ж розумієш, що ми не їмо з персоналом?» «Хто це ми? Я не знала, що тут є якийсь звіт правил». Агнес простягла руку вперед і з демонстративним спокоєм стала роздивлятися свою обручку. «Любий, ти забув дати мені звід правил?» «З усією повагою я не сумніваюся в тому, що Луїза дуже мила», – мовила Табіта. «Але є певні кордони, і вони існують заради комфорту кожного з нас. Я буду рада навіть…» – почала я. «Я не хочу завдавати будь-яких…» – «Що ж?» «З усією повагою та біто, але я б хотіла, щоб Луїза сьогодні повечеряла зі мною. Вона – моя нова асистентка, і ми проводитимемо кожен день разом, тому я не бачу жодних перешкод тому, щоб пізнати її трохи краще». «Нема ніяких перешкод?» – погодився містер Гопнік. «Татку!» «Перешкод немає, Тап. Іларія, будь ласка, накрей стіл на чотирьох. Дякую». Іларія розширила очі. Вона поглянула на мене, гнівно стиснувши губи. Немов ця пародія на ієрархію моїх рук справа. А потім рушила до їдальні, почала рішуче стукати та дзвеніти столовим приладдям. Акне тихо видихнула і відкинула волосся з обличчя. А потім змовницьки всміхнулась, крадькома зіркнувши на мене. «Ну що, ходімо за стіл?» – мовив містер Гопнік приблизно через хвилину. «Луїзо, може ти вип'єш із нами?» Це була не вечеря, а мовчазне, болісне жахіття. У мене вселяли благовійний, страх, величезний стіл і червоного дерева, срібні столові прибори та кришталеві келихи. Недоречні для моєї уніформи. Містер Гопнік здебільшого мовчав та двічі виходив, щоб відповісти на робочі дзвінки». Вага та біти була зосереджена на айфоні, поки дівчина демонстративно ігнорувала всіх інших, а Іларія подала курку в соусі з червоного вина та спецій із таким обличчям, як сказала б моя мама, не її віслюк ударив. Можливо, лише я чула той грюкіт, із яким переді мною поставили тарілку, а також невдоволення феркання Іларії. Агнес майже не торкалася своєї тарілки. Вона сиділа навпроти мене, та час від часу, жиркаючи на чоловіка, грайливо балакала зі мною, немов я, її нова найкраща подружка. «Отже, це ти вперше в Нью-Йорку?» – мовила вона. «Де ще ти була?» хм, «Мало де. Я пізно почала подорожувати. Декілька років тому я була в Європі, а до того – Маврикій і Швейцарія». «Америка геть інакше. Кожен штат відрізняється від іншого, особливо для нас, європейців. Я відвідала лише декілька із Леонардом, але таке відчуття немов усе це різні країни. Тобі тут подобається?» «Дуже подобається. Я маю намір скористатися кожною можливістю, що запропонує мені Нью-Йорк». «Дуже схоже на тебе, Агнес», – солодко прощебетала Табіта. Агнес проігнорувала дівчину, не зводячи з мене очей. Вони були гіпотетично чарівні, мигдали подібні. Мені двічі довелося нагадувати собі закрите рота, втупившись на неї. «Розкажи мені про свою родину. У тебе є брати, сестри?» Я старанно описала свою родину, та врешті-решт зрозуміла, що це, скоріш, звучить як розповідь про Волтонів, а не про Адамі. «А твоя сестра тепер мешкає у твоїй квартирі в Лондоні?» І з сином? Вона приїде навідати тебе, а твої батьки, вони сумуватимуть за тобою. Я пригадала, що тато сказав мені на прощання. Не поспішай повертатись Лу, ми зробимо джакузі з твоєї старої спальні. Ой, так, дуже сумуватимуть. Моя мати плакала перші два тижні, коли я поїхала з Кракова. А в тебе є хлопець? Так, його звати Сем, він фельдшер. Фельдшер. Як лікар? Як мило. Будь ласка, покажи мені його фотографію. Я люблю фотографії. Я дістала телефон із кишені і відшукувала свою улюблену фотографію Сема, де він сидить на моїй терасі у темно-зеленій уніформі. Він тільки повернувся з роботи і, тримаючи чашку чаю у руці, усміхається мені. За його спиною сідало сонце, тож тепер, дивлячись на фотографію, я добре пам'ятала, що саме відчувала в той момент, коли мій чай стигнув біля мене, а Сем терпляче чекав, поки я зроблю достатньо фотографій. «Такий красунчик? Він також приїде до Нью-Йорка?» «Ммм, ні, він будує будинок, тож зараз це було б трохи складно. До того ж він іще й працює». Очі Агнес розширились. але він має відвідати тебе. Ви не можете жити в різних країнах. Як можна любити чоловіка, якщо він не поруч? Я без Леонарда геть не можу. Я навіть не люблю, коли він їде у дводенні відрядження». «Так, здається, ти намагаєшся подбати про те, щоб завжди бути більш-менш поруч». Мовила Табіта. Містер Гопнік відвів погляд від тарілки, зіркнув спочатку на дружину, а потім на дочку, але промовчав. «І все ж», – мовила Агнес, розправляючи серветку на колінах. «Лондон не так уже й далеко, а любов – це любов, чи не так, Леонарде? Саме так погодився він, і його обличчя ненадовго пом'якшало від її усмішки – Агнес простягнула руку і погладила руку чоловіка, і я відвела очі до своєї тарілки. У кімнаті повесла тиша. «Взагалі-то, гадаю, я поїду додому. Щось мене нудить». Табіта гучно відсунула стілець і кинула серветку на тарілку, і білий льон умить просочився червоним винним соусом. Мені довелось побороти в собі бажання врятувати серветку. Вона підвелася і поцілувала батька в щоку. Він простягнув вільну руку і ніжно взяв руку дівчини. «Поговоримо про протягом тижня, татко». Вона обернулася. «Луїзо? Агнес?» Тоді коротко кивнула і вийшла з кімнати. Агнес провела її поглядом. Мені здавалося, що вона пробурмотіла щось собі під ніс. Але Іларія почала збирати тарілки з таким гуркотом, що важко було розібрати слова. Коли Тобіта пішла, схоже, весь бойовий дух покинув тіло Агнес. Вона немов зів'яла в своєму кріслі. Її плечі раптом похилились, а ключиці випнулись вперед, коли жінка опустила на них голову. І підвелася. Гадаю, мені час повертатись до своєї кімнати. Дуже дякую за вечерю, було дуже смачно. Ніхто не став сперечатись. Рука містера Гопніка відпочивала на столі з червоного дерева, а пальці гладали руку дружини. Побачимося вранці, Луїзо, мов він, не дивлячись на мене, Агнес похмуро дивилась на нього. Я вийшла з їдальні та пришвидшила крок, ідучи повз кухню, щоб уявними кинджалами, котрі ж бурляє мене Іларія, не вдалося влучити. Приблизно через годину мені надійшло повідомлення від Натана. Він пив пиво з друзями в Брукліні. «Чув, тобі довелося пройти хрещення вогнем? Як почуваєшся?» У мене не було сил на дотепну відповідь, а також на те, щоб запитати, звідки він про це дізнався». Скоро стане легше, варто лише звикнути до них, обіцяю. Побачимося вранці, відповіла я. На секунду я злякалася, на що я тільки-но підписалася, але тоді опанувала себе і нарешті заснула. Цієї ночі мені наснився віл. Він снився мені дуже рідко. Раніше це мене засмучувало, адже я сумувала так сильно, що інколи здавалося, ніби хтось пробив діру просто у мене в грудях і взагалі припинив снитися, коли я зустріла Сема. Але ось знову він явився мені на світанку, немов живий. Він сидів на задньому сидінні свого шикарного чорного лімузина, як у містера Гопніка, і я бачила його на другому боці вулиці. Я відчула полегшення від того, що він і досі живий, але інстинктивно знала, що маю завадити йому зробити те, що він збирався зробити. Моєю роботою було зупинити його. Але кожного разу, коли я намагалася перетнути вулицю, переді мною з'явився новий потік автомобілів, котрі гарчали так голосно, що мені не вдалося ані докричатися, ані дістатись до нього. Він сидів, такий далекий, зі своєю гладкою карамельною шкірою, ледь помітною усмішкою на губах, що промовляючись водієві. В останній момент він помітив мене, його очі трохи розширилися, і я прокинулась, спітнівши і заплутавшись ногами в ковдрі.